Вибачте, щирий жаль, звучав у її голосі. Я трохи переплутала. У тому тролейбусі познайомилася з іншим хлопцем, а з Олегом на 20-му маршруті їхала з площі Товстого до перукарні. На площі є магазин, де продають вишиті сорочки. Може, були цілий салон. То я дивилася на сорочки, а потім поверталась на роботу. Купили. «Хто?» – здивувалася Роза. «Сорочку?» «Ні, на мій смак не було». «А як ви дізналися, що ситник загинув?» «Я призначила Олегу побачення, та він не прийшов. Наступного дня подзвонила йому на роботу, і мені сказали. «Хто?» «Не знаю. Чоловічий голос. І що ж вам сказали?» «Що Олега вбито?» «На Русанівських садах? Ви йому там призначили побачення? Ні, на Хрещатику, і це повідомлення вразило вас. Який жах!» Знову витягла сумочки хустечку. «Я видне збожеволіва». У двері постукали. «Заходьте», – дозволив Драбаха. «Напевно, вам буде цікаво побачитися», – вказав Хаблакові на стільця. «В Ютковській...» Витягнулося обличчя. «А ви як тут?» запитала спантиличина. «Старший інспектор карного розшуку капітан Хаблак», представив Дробаха. Дівчина зразу збагнула все. Очі в неї зробилися злими. «У піжморки граєтесь?» запитала з викликом. «Догодиться», – відповів Хаблак. «До діла». Потарабанив Дробаха ніхтями по столу. Ви сказали, що повідомлення про вбивство Ситника дуже вразило вас. Так. Ютковська демонстративно відвернулася від хаблака. Це було жахливо. Не так уже й жахливо, коли виховати, що ввечері пішли до ресторану. Мене умовила Віта, майстер нашої перукарні. Вона не полягала і я не могла відмовити. І запросили Бурнусова. І якраз випадково подзвонив мені. «Давно знаєте Бурнусова?» «З весни». З Ситником познайомилися пізніше? «Приблизно через місяць». З Бурнусовим також вперше здивалися в тролейбусі? Ютковська випросталася на стільці. «З ким хочу, з і знайомлюсь», відповіла визивно «І ви мені не вкажете, і не збираємось!» Дробаха уособлював спокій. «Не збираємось, і не маємо права, хоча в приватному порядку міг би й порадити...» «Бідусь без ваших порад!» Напускна скромність одразу сповзла з Ютковської. «Домовились!» – зупинив її Дробаха. Після вечора в ресторані бачилися з Бурнусовим. «Вчора він мусив працювати на другій зміні. Подзвонить сьогодні?» Дробаха перезернувся з хаблаком. Відповідь прозвучала природно. Ютковський ще не відомо про арешт Бурнусова. Ви бачилися з Євгенем Бурнусовим напередодні зустрічі в ресторані? Ні. Я працювала на другій зміні і ввечері одразу пішла додому. А він не заходив до вас? Не міг. Він того дня працював. І не дзвонив? Ні. А ви того дня не дзвонили Ситникові? Ютковська енергійна похитала головою. Не мала наміру. І не призначали побачення. Я ж казала, працювала на другій зміні, втомилася і одразу додому. Де ви зустрічалися з Ситником? Ходили в кіно? Іноді разом вечеряли чи обідали? Він бував у вас удома. До мене не можна, я живу в тітки А в нього? Він же наймав помешкання І треба було проходити через кімнату господарів Їздили з ним на Русанівські сади Дробаха поставив це запитання таким же монотонним голосом, як і попередні «На які ще сади?» – злякано перепитала «Туди, де вбили Олега?» Так. Ніколи не бувала там. Ви твердите це? Звичайно. Я б не радив вам казати неправду. Але ж я дійсно ніколи не їздила туди. Дробраха обійшов навколо столу, став над Дідковською, Мовив розсудливо. Сусідка Ситників подачі, Бачила вас там і пізнала на фотографію. Зараз ми можемо влаштувати очну ставку. Розалія зблідла, зіркнула наслідчу з лоба.